Не сталося. Івана виказала своє нервування, вийнявши з кишені пачку цигарок. Її руки дрібно тремтіли, коли вона дістала тонку довгу цигарку. Неслухняні пальці випустили сигарету, і вона дістала іншу. Запальничка кілька разів чвиркнула, і донька жадібно, ніби востанє затяглася дим. У неї нервово здригнулися пухкі губи, і Іванна відвела погляд у бік. «Ти палиш?» – запитала Настя. «Дурне питання. Хіба не видно, що донька курить цигарку?» «Так. Ти схудла?» «Так. Погано харчувалась?» «Ні». Короткі, безглузді запитання, відповіді також лаконічні, сухі, без краплі емоцій, ніби не прощання, а випадкова пересічна зустріч. Комфортабельний автобус з табличкою Сєвєродонецьк, москва написаною на швидкору чорним маркером, зупинився навпроти жину. Водій відчинив багажники звичними відпрацьованими до автоматизму рухами, заходив ще щільно впаковувати об'ємні валізи. Іванна віддала свою валізу на маленьких коліщатах, і замить речі дівчини були заставлені іншими пакунками. За автобусом пригальмувала Ауді з колорадською стрічкою на антенці, з машини вийшло двоє бойовиків з автоматами та молодий хлопець у цивільному. Юнак дістав салону велику валізу і також здав водієві. За видавала в ньому людину, яка не один день простояла на блокпостах під пекельним сонцем. Чоловіки відійшли в бік і почали прощатися. Настя здогадалася, що чоловіки проводжають свого бойового побратима, який також тікав у Росію. Можливо, він навіть син Котросі з тих двох, які намагаються всміхатися, але не здатні приховати стривоженість. Іванна, яка також спостерігала за прощанням чоловіків, запалила чергову цигарку і відвела від них погляд. Напруживши слух, Настя почула розмову чоловіків про те, що на митниці будуть оглядати плечі, перевіряючи, чи нема слідів від ременя автомата. «Ти його знаєш?» – спитала Настя. Дівчина зрозуміла, про кого мова. «Ні». «У тебе на твоїх плечах нема слідів?» – запитала з Надією. «Є». «Ти стріляла в людей?» – видавила з себе через силу. «Зараз не неважливо. Що буде з тобою, коли тебе перевірять?» «Сподіваюсь, що жінок не будуть перевіряти». «Куди хочеш податися?» «Ще не знаю!» – встанула плечима і викинула цигарку. Кудись у глухе місце на півночі. Настя трималася з усіх сил. Чи то бездушна маска на обличчі доньки, чи справді в ній завмерло все людське. І раптом тишу пронизали вибухи. Їх було чути з усіх боків, то тихіші, то такі потужні, що здавалося зараз снаряд прилетить сюди і рознесе на шматки. І пасажирів, які тікають від цього пекла, і автобус, і автівку за стрічкою на антені, і людей. Краще б я вмерла, ніж таке пережити, кинула в Настя. Івана навіть не зреагувала на вітчай матері. Настя чекала, що донька кинеться до неї в обійми, розплачеться на плечі, вибачиться і розкається. Можливо, тоді у Насті взяли б гору материнські почуття. Вона хоча б умить прощання, не думала про доньку, як про вбивцю. Не сталося. Дівчина ніби заклякла, мов не чула вибухів, не бачила матері. Візьми, протягла гроші, це остання тисяча доларів. Дякую, промовила Іванна, холодно промовила, і гроші зникли в кишені. Де лежала пачка цигарок? Мені час. Її погляд на мить ковзнув по матері і розгублено втік кудись у бік. «Зателефонуй, коли приїдеш», – попросила Настя. «Подзвоню, коли перетнув митницю. А потім?» «Не можна. Твій телефон можуть прослуховувати. Як я дізнаюсь про твою подальшу долю?» «Не знаю». Знову цигарка. Знову гнітюча тиша серед лунких вибухів. Водії закликав пасажирів швидко зайняти свої місця. Івана кинула недопалок на землю, розчавила його, ніби то було її минуле. «Мені час», – промовила на останок. «В добру путь», – сказала Настя. «Сподіваюсь, що ти зможеш почати нове життя». Ні, вона зовсім не те хотіла сказати. Грудка застрягла в горлі, і не дала вирватися іншим словам. Івана поспіхом пішла в салон, і за нею повільно зачинилися автоматичні двері. Настя ладна була розридатися, але сльози не бризнули, ніби взялися кригою. Івана зайняла місце біля вікна, і їхні погляди зустрілися. У дівчини був зацькований погляд побитого собаки. Це тривало лише коротку мить, бо автобус рушив з місця. Донька приклала долоню до віконного скла і сказала лише одне слово. «Що? Що ти, донечко, кажеш?» – закричала жінка і побігла за автобусом, але він швидко поїхав. За гуркотінням двигуна та вибухами Настя не почула слів доньки, але по губах прочитала, що то було «або пробач, або прощавай». «Скільки доведеться мучити себе з догадками!» Вона сказала «Пробач!» Вона сказала «Пробач!» Повторювала Настя в голос, Не помічаючи, як скресла крига, І всі почуття полилися потоком сліз по її щоках. Вона попросила вибачення. Вона сказала «Мені пробач!» Повторювала жінка, давлячи слізьми. «Моя донечка сказала...» Пробач, хай збереже тебе Бог. Коли автобус зник очей, Настя відчула, що сили її покидають. Вона сіла на лавку, обхопила руками плечі, вся стислася, мов равлик, намагаючись сховатися у свою мушлю, і відчула на душі таку порожне, ніби звідти вирвала щось дороге і важливе для її життя. Не плач. Настя почула старечий голос. Біля неї присіла незнайома бабця. «Не плакати треба, а радіти. Я також провела всіх своїх до Росії. Поїхали і син з дружиною, і їхня донька, і правнуки. Тепер я залишилась тут сама, і то не плачу. Що робити в цій Україні? Хоч там заживуть по-людськи». У Росії президент, що треба на те, що у нас. Він порядок усюди навів, там справжнє життя. «Та й ви знаєте, куди разом зі своїм президентом?» Несамовито закричала Настя, аж пасажири замовкли і прикручили на неї увагу. «Це з його ласки!» – я втратила доньку. «А через таких, як ви, навколо стріляють. Чи вам не чути? Хай горить ваш карлик у пеклі!» Якщо така розумна, то навіщо тоді доньку відправила до нього? Бабця підсліповато примружила очі. «Бо материнська любов все одно сильніша за ненависть, сказала Настя, і витерла долоною спітніле чоло. «Усім вам проте цього не зрозуміти». «Куди нам?» Похитуючись на ватяних ногах, Настя пішла геть. «Ти ба яка?» – почула позаду себе. «Провокаторша» додав другий голос. Не звертайте уваги. Та чи ви не бачите, що вона п'яна? Звідки ви знаєте? Може, наркоманка? Ту! Донеслося на вздогін. Тротуар здавався насті нерівним, ніби на ньому залишилися суцільні вибоїни чи то від вибухів, що наростали, чи від колишнього її життя. Жінці здалося, що вона ступає з хвилі на хвилю і від того її хитає, і навколишній світ зливаються з водами під ногами. Розділ 79 Настя поверталася до дому зі спустошеною душею, ніби доньку повіз у безвість некомфортабельний автобус,